Hej och välkomna till Inte rasist men podcast, Sveriges enda podcast som är dedikerad enbart till partiet Sverige Demokraterna och inte på ett positivt sätt då. Mitt namn är Magnus Esser Bengtsson och tillsammans med mig har jag min ständige sekreterare Kristoffer Gunnarsson. Ja, det gör det. Yes. Ja, det var någon som det var väl vår vän Jonas som skrev på Twitter att jag var din wingman förra veckan. Mm. Du gick bananas. Ja, det var det var värsta förelämtningen jag har hört. Jag vill ogärna betrakta, så jag ser mig som den drivande kraften i den här podcasten. Men du har, en, du har en förmåga att ta ordet så här i början. Jag tror det är därför som folk uppfattar dig som, som mm. programledare. Uppfattar och uppfattar. Mm. Mm. Vet inte om du har med det att göra. Nej, nej. Just det, men... Vet du, om, vet du förresten om vi är den enda... Podcasten i Sverige som är enbart dedikerad till att vara kritisk mot Sverigedemokraterna? Uh, nej. Det var ett antagande. Ja, men det var ju två killar som gjorde ett försök att starta en podcast. 40, 40 000 miljarder tror jag Men de har väl tagit en paus tror jag. jag tror det. ni kan gå in och lyssna på den annars. Jag omformulerar. Jag mm -hmm. Sveriges största. Det eh, dedikerad enbart till partiet Sverigedemokraterna. Mm -hmm, ja. Sen så man avgör man vad största är och sådär. Men om det finns någon större podcast som enbart är de dedikerad till Sverigedemokraterna då kan man maila oss på podd 1 Podd med den obegripliga stavningen 2D. Tänk om jag hade fått en guldpeng för varje gång du sa så. Ja, men jag, jag tycker att det är helt jag hade, jag hade haft 40 kronor nu. Är det du som har skjutit Stavningen av vår mejladress. Nej, det är inte det. Ni kan skicka ett mail till kontakt och fråga Henrik Johansson på Interasistmän ja, han valde att svara. Jag tror att tanken var att få någon, liksom, alltså rent grammatiskt på svenska så bör du ju vara 2 annars skulle det bli pod. Mm. Men det har ju inte riktigt hängt med i, i översättningen. Nej, ska vi, ska vi svenskifiera det hela så borde det väl vara med O också. Pod. Ja. Jag tror pudd. Dialektalt. Ja, det är det Henriks dalmål som spökar här. Alltså på min ursprungsdialekt. Trollhetska. Trollhet är mål. Är det, är, det, är, det, är det dialekt? Eller jag vet inte. Nej, nej, nej, ja, det är no, någon form av dialekt. Västerbonska skulle jag kalla din dialekt. Det kan man göra. Nej, men någonstans där borta på, på västkusten så att säga då hade det blivit pudd. eller något sånt där. Pudd? Ja, ja det kan jag tänka mig. För körv. Ja, just det. Det är ni som håller på på det där viset. Mm. Idag så tänkte vi börja med att prata lite om... Utslutningarna, Ska vi börja med det? Ja, yeah, just in. Eller vad säger man? Det är lite livekänsla känsla här. Vi sitter och hänger med i nyhetsflödet as we speak. Eftersom att det precis har kommit besked om det rapporterades i DN och Eftonbladet att Sverigedemokraterna utesluter sju personer. Mm. Ju, däribland. Däribland Gustav Kasselstrand och, och William, när William... Erik. Viking Hane. Just det, som alltså är ordförande respektive vice ordförande för SDU. Var... Frågan, frågan är om det är sista seglatsen för vilja erik Viking Hane. Ja, undrar om han har blivit så pass steriliserad av partistyrelsen att han fortfarande kan kalla sig för Hane. Det var inte kul. Kan vill alltså. vi lägga ner de här eh, associationsskänten ja, Till nej, ja. hans namn. Det kanske, lika, det kanske är ovärdigt, jag vet inte. Ja, jag tror Men det kan man väl ta. Lite humor att få väl? Mm. Vad vi vet mer om de här utslutningarna det är att, bland annat, vad jag kan se är det, två personer som är väldigt kritiska. Dels Stellan Bojerud mm. är väldigt kritisk mot Mattias Karlsson. Han är för det rätta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Ja, han äh, la, avsade sig sin, sitt riksdagspolitiska uppdrag eh, i och med eh, valet i höstas. Frågan är om han var, gick frivilligt eller om han puttades bort av de andra. Mm. Är inte mm. Däremot eh, är det en annan snubbe också, Oskar Lind, eh, Lindholm. Lindblom från Estis Karabor, ordförande där han har skrivit en kritisk debattartikel mot partiledningen och hur de beter sig. Redan igår så var ju Mikael Jansson som är den kanske främste förgrundsgestalten för det som brukar kallas för den etnonationalistiska falangen inom Sverigedemokraterna. Redan igår var han ute och var kritisk mot hur de här uteslutningsärendena har hanterats. Um, han jag sa dock något ganska roligt tycker jag, jag tror det var en intervju med DN där han samtidigt som han var kritisk mot partiledningen så ville han dämpa sin kritik genom att säga att ja, men Jimmy Åkesson har ändå gjort ett väldigt bra jobb, det måste vi komma ihåg för Sverigedemokraterna. Därför att som det är just nu, då kan vi ju bete oss hur som helst utan att vi opinionsmä minskar opinionsmätningen. We agree. Ja, we agree, jag tyckte det var ganska rakt och ärligt utav Mikael Johansson att... Vi kan vara hur sviniga som helst, men det verkar inte spela någon roll. Och det är ju sant, uppenbarligen. Mm. Vi ska prata lite snabbt om förra veckans program också. När vi tittade närmare på den rasideologiska... Och eh, fanatiskt homofobia. homofobia, homofobia det låter som en, eh, något land typ. som en, en sci-fi-film kanske. Det den den fanatiskt homofoba Youtube-kanalen Grattning i Sverige, det var den vi tittade på förra veckan. Och eh, de blev ju lite kränkta kan man minst sagt säga. Det här avsnittet som vi gjorde vi, först skrev vi en debattartikel eller nu säga debattartikel igen, det gjorde jag förra gången också vi skrev en artikel, en granskning av Granskningssverige mm. där vi pekade på just de rasideologiska inslagen i den här kanalen och vi pekade också på de Sverigedemokratiska riksdagsföreträdare som hade delat den och gillat den på Facebook och Twitter Därefter så gjorde vi även det här programmet som vi sände förra veckan Det som hände sen ungefär samtidigt som vi spelade in det här då ringde Johan Andersson från Granskningssverige till Henrik Johansson och eh, skulle då intervjua Henrik Johansson och Henrik Johansson var ju fullt medveten om vilken person han hade att göra med så att eh, Henrik körde taktik kör över mm. och vi trodde ju kanske inte, jo det gjorde vi men vi, det, det är svårt att vara så korkad som Granskningssverige för den här inspelningen då, som det blev av det här samtalet. Ja, Henrik spelade ju alltså in i samtalet. Ja, precis. Och det gjorde även Johan Andersson. Jo, jo men det visste vi ju. Ja, och det som hände sen, det var att Johan, man har säkert sett det här på vår Facebook-sida, men det, det som Johan Andersson gjorde, det var att klippa om det här så att han framstod i god dagar. Men jag vet Johan inte, Andersson är alltså företrädare för Sverige i alla fall. Men det, det konstiga är ju att man vågar sig på en sån grej när man vet att vi också har materialet inspelat. Mm. Så det vi gjorde var ju bara att släppa hela intervjun. Och det här har ju gett lite ringar på vattnet. Det mest anmärkningsvärda är väl att till och med nazister på Nordfront kritiserar i Sverige för det här lilla ingreppet i intervjun. Och ifrågasätter deras... Ja, jag tyckte det var väldigt... en nazist, så är i kommentatorsfältet. Ja, jag tyckte det var väldigt lyckosamt att Granskning Sverige gjorde som de gjorde. Att de klippte och klistrade lite som de ville i den här intervjun med Henrik Johansson. Och alltså, då och då som de alltid gör, slänger in en voiceover med rena lugner. Och då kunde vi helt enkelt bara lägga ut råmaterialet och liksom i All sin tydlighet visa hur de här människorna jobbar när de gör sina så, att säga, så kallade reportage. Mm. Och Vi var ju otroligt kränkta på Twitter efteråt också. För det blev en liten, blev en liten anstormning från eh, några av de här rasideologerna. Bland annat bland annat i Sverige som var, tyckte att vi kan väl vara snälla mot varandra. Ja just det, ja, de tyckte att vi hade så hård anklagande ton mm. i... Liksom en dag innan så hade de sagt att vi bränner bilar, att vi har misshandlat Mattias Karlsson och att vi jobbar med hot. Så man kan ju undra vem det är som har hård och anklagande ton. Mm. Jag vill bara säga till granskning att du uh, är hu. Du fucking hu. Mm. Mm. Nu går vi vidare. Det är ju roligt att vi har en gäst med oss idag, eller vi har pratat med en gäst via länk, och vi tänkte ju faktiskt dra en presentation direkt i samband med att vi spelar upp samtalet. Eller mm. Så vi behöver väl inte presentera den här gästen något närmare just nu. Utan vi nöjer oss med att stoppa in lite så här eh, Civil War marschmusik som vi brukar göra och sen så drar vi väl igång intervjun. Hon föddes i slutet på 40-talet och växte upp i Täby utanför Stockholm. I ungdomen drömde hon om att en dag bli sekreterare åt en snygg vd. Men ödet ville annat. Genom lite kringelkrokar i form av bland annat socialt arbete och barnafödande på film blev hon 1993 partiledare för Vänsterpartiet. Efter att ha etablerat feminism som ett vedertaget politiskt begrepp förde hon partiet till nya höjder i och med riksdagsvalet 1998- Vänstens rekordsiffror skrevs till 12-procentigt väljarstöd. 2011 inledde hon sin andra vända som talesperson för feministiskt initiativ. Välkommen till programmet Gudrun Skiman. Tack så mycket. Tack, tack. Jag ska väl bara rätta när jag säger att feministiskt initiativ- Eh, började redan år 2005. Jo, jag vet det. Men visst var det så att du inledde din andra vända 2011? Som... Ja, det, ja, du säger så. Ja, ja, jag, var ju, jag, var, just det, jag var borta som talesperson där i två år. Ja, precis. Sant? Just det. Ja, ja du var helt rätt. <laughs> var, var, får man fråga, vad berodde, berodde det lilla glappet på emellan eh, 2011? Ja, det berodde på att jag eh, fick väldigt mycket att göra. På hemmaplan, det var ju val 2010 och eh, feministiska initiativ kom in i kommunfullmäktige här i Synerisamn och blev tredje största parti och jag var den enda som hade parlamentarisk erfarenhet, det var en helt ny grupp och det var, jag var tvungen att vara på hemmaplan mer och då, då tänkte jag, då drar jag mig tillbaka lite från den där frontpositionen, jag satt ju kvar i styrelsen så att det var inte så stor förändring men jag kände <skratt> jag, jag, jag kunde med bättre samvete säga nej till en del saker. Och så låta andra träda fram eh, och få lite mer plats helt enkelt. Du, du började din politiska bana i Sinusam va? Ja, jag gjorde ju det eh, i slutet på 70-talet faktiskt. Så eh, blev jag invald i här för eh, Vänsterpartiet. Hur känns det och om... det tydligt var det tio år alltså, innan jag flyttade härifrån då. På Hur känns det att vara tillbaka i sin Jo, men det är ju roligt. Jag kunde ju konstatera när jag kom tillbaka att det fanns flera som satt kvar. Som alltså, har suttit <laughs> där sedan jag var där. Men, var det, de hade blivit... Alltså, det hade, ju gått 20, det hade ju gått lång tid. Det hade gått 25 år. De hade växt fast Och i stolarna ja. kanske? Ja, de hade väl framförallt blivit tyngre. Det <laughs> är ännu svårare att få dem därifrån. Då, ja, Vi är lite nyfikna bara så här inledningsvis. Nu ska jag komma med en sån här typisk gammal journalistfråga som du säkert fått tusen gånger. Men hur kom det sig att du gav dig in i politiken? Ja, det var under den perioden när jag gick på socialhögskolan. Det här var i slutet förslutet på 60-talet. Då hade jag ju då ändrat mina idéer om det här att vi sekreterar. Jag hade pluggat på kvällarna och jag hade trasslat mig in på socialhögskolan på en frikvot heter. Man behövde inte ha haft eh, alltså. Det hade ju inte jag. Jag hade inte tagit studenten. Så att jag, och där var det var ju, det var slut på 60-talet, det var ju väldigt. Eh, Väldigt intensiv samhällsdebatt och, och där kom jag in då på, på universitetet fyllda av bildningskomplex och tänkte att alla andra visste allting om allting. Men så småningom började jag förstå att de erfarenheter som jag hade av att ha vuxit upp, upp i fattiga förhållanden och att ha jobbat och kommit ut tidigt i vuxenlivet och så att det är också var bra erfarenheter. Jag började se att jag inte bara var offer och utsatt utan att jag också kunde bli aktör för förändringar med de här erfarenheterna i bagaget. Både i mitt eget liv men också i, i ett större samhällsperspektiv. Så att jag, jag började vakna till där som, och började se på mig själv som medborgare kan man väl säga. Det var inte bara jag, här utan det var liksom ett samhälle som vi gick att delta i och, och förhålla sig till på ett skapande sätt. Och jag började gå i mina första demonstrationer. Jag började se på mig själv som lite allmänt vänster. Jag gick med i en förening som hette Folket i bild Kulturfrån som startades på den tiden som hade en idé om att man skulle tala med sin egen röst och en tidning som inte var beroende av annonser och sånt där. Och det, ja. Sen så fortsatte jag. Jag gick ner i facket och jag gick så småningom organiserade jag mig på vänsterkanten. Så det där var en, det var en process. Det var en väldigt uh, intensiv och spännande process. Jag har någon slags idé. För jag pratade innan vi skulle... När vi jag, när jag fick veta att vi skulle intervjua dig så pratade jag med en kvinnlig bekant som mm. hon beskrev det som att hon hade fått något slags feministiskt uppvaknande på senare år. Och jag tycker att jag hör det då och då från mina kvinnliga bekanta. Mm. just. Och det är ju svårt för mig som man antar jag relatera till. Men var det någonting som du också drabbades av i, i den devan? Nej, det gjorde jag inte. Jag gick inte in i politiken med de frågorna framför mig. Utan jag var mycket mer baserade de sociala orättvisorna, klassfrågorna. Och sen internationell solidaritet. Det var ju protesterna mot Vietnamkriget som stod på dagordningen då. Och också antimilitarism ska jag säga. I slutet på 70-talet då när jag gick med i Vänsterpartiet. Det var ju det parti som inte tyckte vi skulle satsa på Jasplan till exempel på den tiden. Och det var med de frågorna som vägledde mig. Jag kunde inte sätta ord på mina, ska man ska säga, feministiska erfarenheter först eh, långt senare, eller en bit in på 90-talet faktiskt. När vi började prata om de här frågorna mer intensivt i Vänsterpartiet och jag hade blivit ordförande. Det hade jag så alls blivit om jag hade varit en sån uttalad feminist. Eh, för det har alltid varit sådär, liksom, ja, den jag tjatiga och jag kommer de här igen, och, och, och, man förstör stämningen liksom. Men när jag var ordförande så, och, och jag hade också förmånen att få väldigt goda medarbetare som var betydligt mer teoretiskt kunniga på det här området än vad jag var. Och så kunde jag lägga ihop det med mina egna erfarenheter och min, både min mammas liv och mitt eget. Och, och jag träffade ju väldigt mycket folk när jag var ute. Jag var ju extremt utåtviktad som partiledare och gjorde arbetsplatsbesök och Ja, jag träffade väldigt mycket folk som redogjorde för livet hur det såg ut. Och jag kände ju igen mig, jag hade ju levt samma liv. När jag var skild och hade, var ensamstående med två barn och jobbade som socialsekreterare och lönen ville inte räcka till. och Man skulle skynda sig hem och skynda sig, jobba och skynda sig i säng och skynda sig. Allt det där var mitt liv. Så att jag, det var då som det accelererade kan man säga. Och jag började förstå att de här frågorna var mycket, mycket mer grundläggande. I både samhällets organisering och våra möjligheter att få leva de liv som vi har kapacitet att göra. Det, det insåg jag någon gång där i mitten på 90-talet. Men du upplevde ändå ett visst motstånd då även inom Vänsterpartiet mot att driva de här... Ja. Ja, visst, ja, ja visst alltså, vi drev ju på. Jag var på en kongress eh, 95 tror jag. Jag blev valt ordförande 93 och jag tror det var nästa kongress då eller någonting sånt där, eller kanske senare till och med. Så, så eh, kom vi så långt så att vi, vi hade ett förslag om att vi skulle skriva in feminismen i partiprogrammet. Och det var ju inte alla nöjda med alls. Det var väldigt motstånd både utan kvinnor och män som tyckte att det där kunde man inte skriva in, det visste vi inte vad det var, vad var det, nej det går inte. Men vi, vi var tillräckligt många och så att vi, vi drev igenom, det blev votering, röstning på en kongress Det gick igenom och det var ju startpunkten på någonting väldigt spännande för att det gjorde att det blev en politisk debatt inte bara i Vänsterpartiet utan i alla andra partier också och i samhällsdebatten, vad var det här nu då? Feminist, vad menar de nu då? Och så gick det ju bra då, för alltså, Vänsterpartiet. Jag, jag var ju ledare och som du sa i inledningen eller någon av mig då, att det gick väldigt bra. Eh, och då började ju alla andra partier vakna till och tänkte, oj oj, här har de kommit på något. För det första reaktionen var ju att ja, ja, nu har de skjutit sig i foten, och har skrivit skrivit in Vem fan vill man feminist. Nu åker de ju riktar hej och vad bra. Så ungefär var reaktionerna på den politiska arenan. Och så visade det sig att det blev precis tvärtom. Eh, och då började ju alla partier att kikna till och förstå och ja, de hade ju bara glömt. alltså... Det socialdemokraterna, de har ju alltid varit feminister, de hade glömt att skriva in det Så nu gjorde de det på nästa kongress och Folkpartiet hade ju alltid varit feminister, Det går ju långt tillbaka till Jönsjö över hundra år sedan och det, det hade de bara glömt och Miljöpartiet kommer på att de från början var feminister, de hade bara glömt det när de skulle göra en partiprogram och så där var det och Centerpartiet vaknade också till och skrev in någonting och de enda som inte gjorde det var Moderaterna de skrev inte in någonting. De försökte ta in det med någon individfeminism men det gick inte så bra. Och, och så Kristdemokraterna, de tyckte de hade liksom kopplingar uppåt <gör> i himlen ändå. Så att de, de kände sig inte att de behövde det. Men annars så skrev de ju feminism allihopa. Ja, ja det var ju väldigt intressant. Men frågorna har ju alltid varit väldigt höga ändå. Det finns ett motstånd. Och det, problemet är ju att det är så många som förnekar att det finns ett motstånd. Och då är det svårt för att, eh, politiken handlar ju om att partiernas roll handlar ju om att liksom synliggöra konflikter. Och så använda de demokratiska verktygen för att lösa de här konflikterna. Och det blir ju jättesvårt då om alla står och förnekar Ja, men det är för jämställdhet, det är klart att vi jämställdhet. Ja, det är vi överens om, det behöver vi inte prata om, det är en självklarhet. Nu tar vi nästa fråga. Då blir det svårt. Kan man... Så därför så har ju feministiska initiativ, eller är ju feministiska initiativ uppdraget i väldigt hög grad att synliggöra de här konflikterna. Kan man tolka det som att det nästan är ett slags hinder att i stort sett alla politiker tillerkänner sig i feminismen? Mm. Ja, det blir ju ett hinder ifall man inte har tänkt att göra någonting. Om man bara håller sig till ord och det aldrig blir någon handling. Om det bara är politisk retorik och det finns ingen praktik. Då går det ju i själva verket bakåt. Så ser det ju ut. Ett, ett parti som definitivt inte känna ger sig till feminismen eller skulle kalla sig feminister, det är ju Sverigedemokraterna som vi oftast brukar yeah. prata om i den här podden. I valrörelsen 2014 framförallt då så utropade ni er då feministiskt initiativ till Sverigedemokraternas självklara antagonist på vilket sätt är det? Ja, och självklara ideologiska motpol. Ja, skulle vi det, och, ett... och så är det ju för att alltså, eh, sverige är ju, de har ju sina rötter i fascismen och i nationalsocialismen. Det är ju ett nationalistiskt parti. Och det bygger ju på att mänskliga rättigheter definieras utifrån om man bor innanför eller utanför en gräns. Och om man tillhör så att säga en nation. Eh, vi, vår uppfattning är ju att vi har universella mänskliga rättigheter det är det faktum att du är människa som <gör> ger dig rättigheter eh, och det är ju själva grunden i demokrati respekt för varje människas lika värde, de har en annan syn, de har ju idéerna om ett land, ett folk en religion, en kultur en familj, ett kön och sen ett komplement i, I den här ideologin så har ju kvinnor och män väldigt olika roller och olika mycket makt och det försvarar ju dem. De säger ju att eh, vi, vi har våra rötter i vår eh, biologiska bas och det finns två kön, inte fler, och där är vi fast förankrade. Och det är det som är själva plattformen för de livsval vi sedan gör. Eh, som vi gör olika naturligtvis då eh, utifrån vårt kön när det gäller arbete och barn och, och den typen av frågor. Och det här är så som det är av naturen givet och därför så är alla idéer om att ändra på det här att förändra den här synsättet det är övergrepp mot människor menar de. Därför så vill de ju också förbjuda då Genuspedagogik i förskolan och genuskunskap i skolan och genusvetenskap vid universiteten. Och det här, det här kopplar ju dem sen. Och då, alltså, de, har ju, de bedriver ju en antifeministisk politik. De vill försvaga aborträtten, de vill fördubbla vårdansbidraget och så vidare. De vill ju, det här går ju också hand i hand med att de då tycker att HBTQ-personer är det är ju någonting som inte ska finnas. De ska inte ha några rättigheter. De ska inte få gifta sig eller någonting sånt. Så de, de går ju på tvärs eh, mot det mesta. Eh, och det är inget att förunda sig över. Utan det är snarare så det ser ut. Det gäller ju andra nationalistiska och fascistiska partier. Runt om i Europa när vi tittar oss omkring. Jag tycker du sätter fingret på någonting ganska viktigt och intressant där. Nämligen att... Man måste ju se Sverigedemokraterna som ett ideologiskt parti, ett ideologiskt kluster. Eh, många ser ju ja. Sverigedemokraterna nästan som ett enfrågeparti vad det gäller invandringar. Ja. Men precis som du säger så ja. det handlar det ju om grundläggande liksom, principer som går diametralt emot ganska många av de andra mer egalitära ideologierna. Ja, och det är ju ett enande att så många har... Eh, trumpetat det ut att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti, ett invandrarfientligt enfrågeparti. Jag har ju suttit många av partiledarna i varorörelsen som sa så. Det är bedrövligt alltså för att det gör ju att många människor inte vet om deras ideologiska bas och inte ser att de är aktiva på alla områden. De är aktiva inom kulturpolitiken. De tycker ju att kulturen ska vi ha för att stärka den nationella identiteten. Och det innebär att mångkultur är ett hot mot enigheten i samhället och därför ska föreningar eller institutioner som jobbar med mångkultur inte ha några statliga bidrag överhuvudtaget. Man ska stänga ner Mångkultur, eh, Världskulturmuseet i Göteborg till exempel. Eh, så att alltså, deras, eh, deras politik får konsekvenser på samtliga politikområden och det är så långt från ett enfrågeparti man kan komma. Så mm. här, här krävs det ju folkbildning. Och jag är på, i, i, i det avseendet väldigt besviken på partierna i riksdagen som inte har tagit tillfället i akt att utmana svärddemokraterna på kulturpolitisk debatt, på familjepolitisk debatt, på sexualpolitisk debatt mm. för att synliggöra deras politik. Jag håller med, vi har ju den här hösten uppmärksammat i stort sett alla riksdagsdebatter där någon faktiskt tar diskussionen om ideologin där bakom. Så jag är väldigt glad över att du säger det, men vad tror du att det beror på att den här liksom ultranationalistiska ideologin får fäste i ganska många parlament ute i Europa just nu? Ja, det tror jag beror på att det finns en väldigt svag ideologisk debatt överhuvudtaget inom politiken. För att den är så inriktad på över ideologin så att säga konsumismen. Och det beror ju också på att det samtidigt som ett resultat av den ekonomiska politiken som förs så har vi fått stora. Ekonomiska orättvisor, stora skillnader, stora klassmotsättningar. Eh, och i ett sådant läge med, med, med, med otroligt hög arbetslöshet och med hela EUs eh, idé om en gemensam ekonomisk politik som ju har ställt till oerhörda problem i många länder eh, så tappar ju politiken legitimitet. Eftersom folkvalda kan ju bytas ut av, av banken, så att säga. Det skedde i Italien, där Skåne. Jag är ju verkligen ingen eh, anhängare av honom. Och det skedde i Grekland. Och det, och det här är ju det här, det här, det här tillsammans. En, en, minska tillit till de demokratiska systemen på politikerna pratar bara där uppe långt borta. De bryr sig inte om oss i hopp med en ökad arbetslöshet, ökad fattigdom som du är i en av de grad och kanske regeringar med korruption och liknande. Det, det föder ju en situation där det är Lätt att ropa på starka ledare. Det är lätt att peka ut syndabockar. Och kommer det då starka ledare som vädjar till det gamla, de gamla traditionerna, de gamla normerna och den här idén om nationen när man slåss för en högre sak och dör för en högre makt. Alltså hela det där paketet kommer ju, rullar ju in. Och det, det har gjort det förut och det gör det igen. Och bristen på ideologisk debatt är förödande i de här situationerna. Eller visar sig då verkligen. Och det, det, ja. I, i, en, I en oro så söker man ju gärna efter någonting tryggt att hålla sig i. Och då är det många som uppfattar de här gamla normerna som trygga- och det är också finns en viss ähm, ska vi säga värdighet i att kunna sparka neråt. Ja, och det är ju det som händer. Du, du pratar ju där om... ja, ja, nej, ja. Nej, jag tänkte bara du, du pratar ju om att ni är den absoluta motsatsen till nationalismen och de om de grundstenar då som som de, ja. eh, bygger på nationen, tradi traditionalism och normer. Ja. Man, alltså man kan, man kan uttrycka det enkelt så här: att Grund, grundpelarna i, i Sverigdemokraternas ideologi är ju liksom begrepp som nation, mm. tradition och normer. Och det samhället som feminismen eftersträvar det är ju universella mänskliga rättigheter, normkritik och samhällsutveckling byggd på kunskap. Men man ska inte tolka... Det är en samhälle som de strävar efter, det är det som vi bekämpar. Ja just det, men man ska, man ska inte tolka det alltså som att nation, tradition och norm alltid är av undo, eller finns det någon typ av, alltså de här typ av... Na, ja, alltså de här begreppen är ju väldigt svåra tycker jag eh, att ha med sig in i ett modernt samhälle. För att eh, de här begreppen är ju också könskodade. Mm. Eh, de här begreppen har ju också sin praktik inom eh, genuskontraktet eller könsmaxordning. Vi ser ju hur nation är ett begrepp som ju också för över till idén om vad det är att vara man, nämligen att försvara landets gränser och beskydda kvinnor och barn. Eh, och här lägger man då ett våldsmonopol i gruppen män. Och det här tar sig ju fruktansvärda uttryck i alla våra relationer. I eh, intima relationer där män kan utveckla en idé om att jag har rätt att kontrollera den här kvinnans liv för att upprätthålla min position och då också kan hota om våld och utlösa våld. Det är ett gigantiskt säkerhetspolitiskt problem som vi har i alla våra samhällen. Det kan också uppträda i namn av heder och då är det en hel familj eller släkt som på det här sättet anser sig ha rätt att kontrollera unga människor som ung kvinnas eller en ung mans sexualitet för att upprätthålla sin position i en hierarki. Men det är ju också våldet ute i samhället, våldet mellan män. Ta de, de här allt mer beväpnade gängbråken som vi ser nu i storstäderna. Det handlar ju om territorier, det handlar om kontroll och det handlar om makt. Och det gäller också inom idrottsrörelsen. Vilket lag är störst, bäst och vackrast kan man ju slåss om. Det här är alltså våld i namn av konkurrens och dominans. Och det gäller våldet i de internationella relationerna. Där militarismen har regler som bland annat innebär att stora stormakter ska ha rätt att kontrollera genom hot om våld och utlöst våld i militär form. Alltihopa det här hänger ju ihop. Våldet har alltid samma syfte och det handlar om makt och det handlar om kontroll. Och det här är, militarismen är väldigt kopplad alltså till nationalismen. De här begreppen och de här verkligheterna som vi måste våga ifrågasätta. Men då, då blir ju följdfrågan då, för det är ju ett väldigt vad ska man säga, socialkonstruktivistiskt perspektiv att du, du skulle kunna. Alltså, det är socialt konstruerade idéer, alltså nation, tradition, alltså alla de här grejerna. <laughs> ja, så jag. vet inte hur man skulle kalla det för det, men alltså, nationsbegreppet har ju varit viktigt under uppbyggnaden av demokratin, får man ju säga. Ja, nej, det är eh, det jag tänkte fråga. Det, det har ju spelat sin roll, men, men vad ska det spela för roll idag? Ja, Det, det, det är det var, den frågan det var, vi måste ställa oss. Alltså, vad har. Nations, vad har nationen för, för roll i dagens moderna samhälle? Mm. Eh, och, var på, och varför är det så viktigt att upprätthålla gränsen? Alltså det här med territorier. Nationen kan ju vara kopplad på andra sätt. En att det ska handla om territorier och försvara av gränser. Mm. Det, det jag tänkte var att om, om det finns människor som har den idén om just att behålla nationen eller sina gränser och så vidare. Så jag tänker på ett exempel som IS. Och om man har, ni har ju en, en pacifistisk hållning, vad jag har förstått. Ja. Hur, hur bekämpar man den typen av. Alltså de som har ja, den jo, hållningen. Jo men det, topen, alltså, det är kortsiktigt eftersom hela världen är full av vapen, Så, så äh, måste vi kanske ju kanske, alltså, måste vi ju, en del får ju naturligtvis använda dem. Men alla kan ju inte hålla på med det. Mm, och framförallt så måste vi ju våga tänka framåt. Och tänka på hur ska vi i framtiden lösa internationella konflikter. T på samma sätt som vi måste diskutera hur, hur ska vi i framtiden lösa sådana här gängkonflikter. Eller hur ska vi i framtiden lösa konflikterna inom en, en parrelation? Alltså när det gäller parrelationerna, familjen och världen så är vi ganska klara över att vi kan inte hålla på med våld. Mm, Men det är ändå fortfarande det mest omfattande våldet vi har i våra samhällen är det som världshälsoorganisationen rubricerar som kriget mot kvinnorna. Det, det är det mest frekventa våldet som vi har. Men, men Och det pågår hela tiden, hela tiden. Och det är ju, de flesta är ju överens om att ja, men vi kan inte lösa det. Vi, vi kan inte hålla på med våld. Nej, men vi, vi håller väldigt många håller på med våld. Frågan är hur mycket vill vi satsa på att försöka bryta de här våldsspiralerna? Och kan vi göra det om vi samtidigt på den internationella nivån förespråkar våld som verktyg för att lösa konflikter. Det, mm. det går ju inte. Och, och några länder måste ju kunna jobba mer framåtriktat och titta på hur ska vi göra i framtiden? Inte bara nu när vi har IS utan hur ska vi förhindra att det kommer nya IS och hur ska vi förhindra att de konflikter som i framtiden kommer att uppstå hela tiden, det kommer att ju att göra, att då, hur ska vi förhindra att de beväpnas? Mm. Det, det, den frågan måste vi ju våga ställa. Där menar ju jag att Sverige har ju en unik position, vi är alliansfria. Vi skulle utifrån den positionen kunna säga att vi tar på oss ansvaret att jobba i, i, för att bryta ny mark här och börja se på internationella relationer på ett annat sätt. Vi vill utveckla en utrikes- och säkerhetspolitik som inte har territorier som bas utan som har mänsklig säkerhet som mål. Och därför så ska vi bygga upp fredsinstitut och vi ska arbeta med örlig ordningssystem som identifierar kommande konflikter och förhindrar att de blir beväpnade. Och det ska vi göra genom att sätta in de åtgärder som man vanligtvis använder efter att kriget har att blodigt, nämligen upprustning av välfärdssystemen, stärka demokratirörelserna, ge humanitärt bistånd till både sjukvård och alfabetiseringskampanjer, stärka kvinnornas roll i civilsamhället och så vidare. Det ska vi se till att arbeta med förebyggande och på annat sätt försöka förhindra att de här kommande konflikterna beväpnas. Jag har en fråga jag Ska vi göra? Ja, jag ska lägga till. Ska ja, vi göra det med trovärd med trovärdighet som land så kräver det också att vi slutar exportera vapen naturligtvis. Mm. Ja, ja. Jag, jag, jag har en fråga som jag väldigt gärna vill hinna med bara innan vi avslutar eh, för att jag är väldigt ja, nyfiken det. Ja, just det. Oj, vad klockan gick <laughs> Ja, ja. Eh, för det är ett annat sätt som ni är i Sverige demokraternas totala motsats på gäller ju invandringspolitiken eller asylpolitiken. Uh, ni har ju men. förespråkat fri invandring och det låter ju väldigt lockande ja, för, för en sån vi, som mig som för, är kosmopolit. Ja, men jag tänkte, hur ja, vi, realistiskt vi är det egentligen? Vi öppna, öppna gränserna. Ja, men jag tänkte, eh, de är det... säger stäng och vi säger öppna. Men jag undrar bara om det är att betrakta som en avlägsen vision eller är det realistiskt inom en ja, eh, tänkbar framtid? Ja, nära framtiden är. Ja, det det beror på oss, det beror på dig, det beror på mig, det beror på alla andra. Eh, hur mycket, hur länge vi tycker att vi ska sitta här och få alls fler rapporter om att alls fler drunknar i Medelhavet. Hur länge ska vi stå ut med det, det blir följdfrågan naturligtvis. Jag tycker det är fullständigt olidligt. Mm. Eh, och vi, vi ska naturligtvis börja att gå åt en annan riktning. Det är ju bara genom det exemplets makt som vi också kan visa andra länder att det går. Och att de faktiskt måste vara modigare än vad de är. Vi kan, vi kan ju börja nu med att öppna våra beskyddningar och ambassader för asylsökande. Människor som vi vet kommer att få asyl när de kommer till Sverige. De ska inte behöva våga livet för att komma hit. Så det är mycket bättre att de använder de pengarna till en flygbiljett. Och till att de inte kommer barskrapade om de nu överhuvudtaget kommer fram. Det, det, är, ju, alltså det, det är ju omänskligt det som pågår nu. Så att det är ju bara att sätta fart och det är bara att och driva på inom EU att andra länder ska göra likadant. Och också ta emot betydligt fler än vad man gör nu. Och så får man parallellt jobba med att försöka förbättra omständigheterna som gör att människor flyr. Men alltså, de allra flesta människorna flyr undan vävnade konflikter. Det är ju faktiskt så. Alltså att När jag pratar om den här, det här annorlunda säkerhetsbegreppet och att vi måste omdefiniera oss. Vi måste lämna militarismen och istället gå in för att se... Få de globala skeendena utifrån eh, människors lika värde. Och vi måste värna asylrätten i det här läget. Det är ju det vi måste göra. Inte stänga gränserna. Det, alltså vi, vi måste ju förhålla oss till en verklighet. Det, det tycker jag. Det är ju inte en utopi. Det får ju inte vara utopiskt att säga jag står inte ut med att så många tusentals människor dör i Medelhavet. Mm. Ja vi får väl avrunda ja. en, en, en bara snabb sista ja. hur motar man Sverigedemokraterna i grind så att säga hur stoppar man Sverigedemokraterna ja, Jag nu? tror att man ska framförallt gå och prata med människor om vad man vill själv mm. det, det tror jag att man ska göra man ska prata om den vardag som människor är i vi jobbar ju så här i Skåne när jag bor och Sverigedemokraterna är ju väldigt starka här Också i Simisands kommun där jag jobbar och vi, vi, är, vi har valt att vi arbetar extremt utomtryck. att Vi bjuder in oss och vi bjuder ut oss och vi åker runt och ordnar möten lokalt och vi försöker prata med så mycket människor som möjligt. Alltså samtal, eh, och man, liksom. man kan ju prata, prata om hur saker och ting ser ut, eh, om de problem som vi har utan att... Eh, sedan skulle behöva prata om Sverigedemokraternas politik. Jag tycker mm, vi ska mm. prata om problemen. Mm. Om, om människor tycker att det är dåligt mottagande av nyanlända i Sverige så kan jag absolut hålla med om det. Jag, jag kan hålla med om en frustration som finns över att det är så trögt och, och att politiken verkar lyssna dåligt. och så. Det är absolut så i den här kommunen och vi jobbar stenhårt med de frågorna. Men jag tror väldigt mycket på dialog. Mm. Och jag tror på det lokala arbetet, absolut. Ja, det var vårt lilla samtal med Gudrun Schiman. Vi kanske ska lägga in någon kommentarer. Ja. Vi vill ju ogärna vara liksom en politisk megafon åt personer för olika partier. Hon är ju väldigt, väldigt duktig, Gudrun Skiman. Alltså, mm. Hon har ju sina talking points och gör det där väldigt bra. Det, det var svårt att ställa, komma in och ställa frågor och framförallt kritiska frågor. Mm. För det, det, det, hon ägde samtalet. Ja, verkligen, verkligen. Hon är ju fantastisk på det viset. Sen så finns det ju såklart kritiska frågor man kan ställa till typ vi också även om vi kanske inte lyckas hundra procentigt på den saken. Mm. Vi, får, vi får uppmana våra lyssnare att gå in och läsa de andra partiernas <laughs> principprogram. Och, ja, och gå in på det människor. sen du, de har också politik som man kan. Så kan ni gå in där och göra er demokratiska skyldighet att eh, ta reda på så mycket som möjligt och sen eh, väljer ni själva. Ja, gör er demokratiska skyldighet att ringa upp folk och fråga om de tar avstånd från kommunismen. Det var en anspelning tillbaka till Sverige. Jag, helt... jag tror att de flesta förstod det. Ja, jag hoppas det. Det kanske är så att det är nya lyssnare som lyssnar för att Gudrum är med. Mm, ja, det hoppas jag verkligen. Ehm, och då är ni välkomna tillbaka när även jag och Magnus får prata lite grann. Mm, och ni, precis, ni är välkomna att lyssna på nästa program. Och det är innan så förstår ni den här, det här lilla skämtet om... Eh, om, om folk tar avstånd från kommunismen. Ja, just det. Vi kommer ju äh, att ta med en kristdemokrat ganska snart fram i tid. Vi kommer inte säga mer än så. Nej. Eh, vi håller på den, men vi kommer att vidga den politiska representationen i programmet, om man säger så. Mm. Återigen, vi vill vara övertydliga på det här att vi är, eh, politiskt, <laughs> vi är politiskt bunna, men vi är parti partipolitiskt obunna. Ja, just det. Det kan bara vara värt att få det. efter det, här <laughs> det, är, <laughs> bara... det, är, det är inte så att vi ursäktar oss för att Gud har, har varit med. Nej, nej, nej, nej, nej. Jag, jag tycker bara att hon är så fantastisk. som... Alltså, rent teoretiskt så hade vi bara kunnat ställa en fråga och så hade hon kunnat prata på resten av programmet. Ja, Hon hade kört. Ja, men hon, är, hon är väldigt, väldigt duktig. Alltså. det måste man säga. Vad mer? Jo, jag sitter här och följer, som sagt, uteslutningsärendena. Äh, i, i... Har du kommit mer? Nej, jag tänkte bara kommentera, det står i den artikeln här att det är sju stycken som har uteslutits alltså. Mm. Men det, vi måste komma ihåg att det samtidigt är sex eller sju stycken, så vet inte riktigt säkert, som självmant har valt att avgå till följd av de här uteslutningsärendena. Så det som har hänt är... Att... de till ungen. <här> ja, jo, det... Googla referensen. Om ni bara håller tyst så får ni en miljon var. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Jo, men det här innebär ju alltså att det är 13 eller 14 stycken estu-medlemmar som har varit att lämna partiet till Men det var ju det var av... inte bara studmedlemmar som eh, var hotade för Ja Okej, 13-14 medlemmar då mm. som har eh, supportat Hane och Kasselströnd. Det är inte så mycket mer. Mm. Nej, vi vill tacka studentradion i Uppsala för att vi får använda deras studio eh, och så vill vi även uppmana folk att maila gärna på det gjorde vi början också med en podd ett... med den obegriplig utavningen <skratt> 2D alltså. Mm. 2D och det här är en idé då att kanske för svenska tycker att är igen. Jag tycker att nej, jag <skratt> Det här, den obegripliga stavningen. Kan inte det bli en tagline för oss? Alltså vi hade kunnat göra en grej att om vi hade börjat programmet med att dra hela den här raddan och sen nu på slutet så hade vi liksom vänt på det. Mm. Och så hade vi börjat med det som vi sa sist och sen så avsluta med att säga hej och välkomna till inte men podcast, en podcast, Sveriges enda podcast faktiskt som är dedikerat enbart åt Sverigedemokraterna. Mm. Jag har minst en nya sekreterare här också. Kristoffer Gummesson. Vad är, vad är det här? Vi har vänt på inledningen. Så att vi började där vi slutade inledningen. Mm. Och sen så backar vi tillbaka till ah, okay. mm. att vi hälsar. Det är någon slags experimentellt försök det här. Mm. Vi är podcasternas svar på Pink Floyd kanske? experimentella. Jag kommer inte på något annat. Det är du som kan musik av oss två. Mm. Yeah. Pink, Pink Floyd blir väl bra. bra. Ett exempel på experimentell. Lyssna gärna på Pink Floyd. <laughs> <laughs> Verkligen. Mm. Comfortably numb. Lyssna låt. på Pink Floyd och gå igenom de andra partiernas principprogram ja, just det till ja. nästa vecka. Gå även igenom på. Har du hört att om, på, ja, har du? att om man spelar upp deras skiva The Wall baklänges så är det Moderaternas principprogram. Det är <laughs> faktiskt mm. väldigt intressant. Mm. Återigen, lyssna på Pink Floyd och läs de andra partiernas principprogram så hörs vi. Och så måste vi ju se till att hälsa våra lyssnare en trevlig valborg. Det här är ju en sån typisk Uppsala-grej, tror jag. Jag tror mm. att resten av Sverige skiter fullständigt i Valborg. Ja, jag vet, stort stort i Lund också. Mm, det är sant. Mm. Alltså, kul. Jag minns när jag bodde i Sundsvall så äh, var det alltid... Det här blir allt för långt, alltså. Ja, vi skiter i hur det var på Valborg i Sundsvall. Det var inte så kul. Nej, det, det, det säga. låter helt, helt ointressant. Mm, mm. Ja, men, ja, men det, så kan man faktiskt sammanfatta mina Valborgs... Med så i uppståndsfall. Så, med det vill jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan på Interesting Men-podcast. Vi återkommer.